نص قانوني بسم الله الرحمن الرحيم وايضا منقوض بافعال الباري فإن قيل لا ما لنا يكون العبد فاعلا بالفعل بالاختيار الا كونه موجدا لافعاله بالخلق والاراده وقد سبق ان الله تعالى مستقل في خلق الافعال وايجادها غرض دي شرح رحمه الله ليله تعليق لدي شرحنا مختصر درې خبرې دي اول غرض د شارح رحمت الله علی یو بل جواب کوي له اشکارې مذکورنه دویم غرض د شارح رحمت الله علی نقل دي سوال او له یې نه جواب درېیم غرض د شارح رحمت الله علی ذکر کوي فرق بین الخلق ولکې سبوب وجودهن ثلاثه نه په در طریقو سره دی خلک دی کې سر په مابین کې فرق به نهوي ما وویللی دی درس درې خبرې سوې یو بل جواب ذکر کوي له اصللي شکال نه دویم نقل دی سواله ول نه جواب دریم ذکر کوي صاحبانو هغه فرق په ما دی خلق دی کې سر کې په درطرریقو سره پرون سوال دا راغلی که مرکه تا تامندر دی او دی علم دی الله تعالی ذکر کړیوم نو سکل دی الله تعالی اراده متعالکه سواله فی الاختیاری دی بنده سره یا بم متعالکه ویل وجود دی, دی فعال سره یا لا عدم دی, دی فعال سره نو سوجو به خبره دا دا صدا به خامخا موجودیږي نو سکل موجود دا موجودس ولا نو اوس په دغه موجود والکه انسان مجبور ده دا نس کې د لې چا دی وجود ترانه شي زکه لازمي کې تخلف د مراد له اراده دی الله تعالی نه و انه محاله نس کې لا د مجبور محض او ګرځیدنو بیا خو عقیده اغا د دی او ثابتس ولا لدینا پرونی او جواب د ذکر کړیو اغا داو سنا صاحب اراده دی الله عامده علم دی الله رب دا د عامده قوله کنا دا اراده سه له دی فعل <سؤال> سره متعلقه دا اغا سره دی اختیار دی بندنه دا نو چې اختیار دی بنده دی په اړه نو جبر چرته راغلی دا اینه دغه اراده دی باری تعالی منافید دی دغه اختیار سره نه دا دی اراده دی وجناته وجبر راغلی دا نو دغه وجوب منافید دی د اختیار سره نه دا بلکې دا محقق له هغه ثابتون کیدې اختیار دی پاره دا د یاې چې د دې لپاره یو بل دلیل او بل جواب هم ذکر کئ نو د یاې چې دغا... نو دغه سوال چې دوی ذکر کړي دا او دغه قاعده نه کل دا دا منقوزه ده په افعال دي الله رب العزت باندې چې الله تعالی د فارات څومره افعال دین دا افعال شذور دي بار تعالی نه اختیاري دا کې استراری نو دا خو هغه اغا... فریق او خصم او جانب مقابل منی چه دا اختیاري دي ذكاء دي استمرار قائل خو سر په فلسفه نو دویم دا منی چه افعال دي بار ته لا د اختیاري افعال دي حالان کې چې دي الله تعالی نه داغه کوم افعال صادريږي نو الله تعالی اراده ورته کړې وي کبه دون دي اراده نه وي اراده وي <تصفح> دي الله تعالی علم لري سره متعلق یو کنو وي زکه جه الخو په جناب دی bari تالا کې محل دا نو علم دی باری salam راغلی دا اراده دی باری salam راغلی دا کچر ته د اراده او علم دی bari taala منافیل اختیاریت سره نو بیا په افعال دی bari taala اختیارین نو بیا په افعال دی bari taala استقرار راغلی و لا قائل به او په دې باندې خو شو کم نه دا او ده غا افعال دي بار دهار ده, ده افعال استفرار او دي ده فعال مجزدر ده نه افعال دي بار ده ها افعال اختیار ده أو ده فعال مختار ده نو معلوم صول د چه ده اراده ده اختیاریت اختیاریتن ختمیکی معلوم صول ها چه د الم ده بارده وجنا ده اختیاریت نختمیکی نو دا محاقق ده ده اختیار ده پاره ده مسبت ده ده اختیار ده ده دا نافی لپاره ده ده اختیاریات نه ده. نو لهدا دغه اشكال اغا په اهل سنت او الجماعات باندې نواريديږي دویم اشكال نقل کئ اغه د ماتریذ یي چې صاحبہ طارته ویل چې دی بنده یو فعل له اختیاري راغلی وي نو دی بندا دغه فعل له اختیاري چې دی بندنه صادر سه سا د فعالې اختیاري وګرځید د فعال بل اختیار سه په دی فعال کئ نو دی د قدرت متوجی سه د فعال لره او بل څه ربط د دې چې افعال د باری تعالی دا الله پیدا کړي دي نو د باری تعالی قدرت هم متوجي سو د لره نو تاثیر د بند... قدرت د بندم په دی فعال کې وسه او تاثیر اغا د قدرت د باری تعالی په دی فعال کې راغی نو د دی, دی خو مطلب دا څه چې د یو فعالې اختیاري دی بنده د دا داخلس لاندې له قدرتین او مستقلیتینونه او داخله دل دي شي واحده تحت القدرتين المستقلتين دا باطله سایل راغي په دې خبره باندې سوال وک وی ویل چې صاحباته ویل چې دغه فی علي اختیاري دي فار کې سب بندکي نو چې کلا کې سب دي د بندکي نو مان ده سوال چې دغه فی علي اختیاري دي بندکي اغه د بندې قدرت تاثیره موجود ده او بل تربت تا ته ویلیو چې خالق دی افعال کلها او وجوده الله تعالی دا ندی الله تعالی هغه قدرت هم د غیالي اختیاری دی بندته متوجیده دی هغه تاثیرم په دې کې راغله دا نو چې کله تاثیر دی دواړو قدرتینو په دې کې راغی خلاصمه شوه خبره چې یو شی داخله سلام دی له قدرتینو مستقلیتینونه او کووند شی واحده لاندې له قدرتینو مستقلیتینونه دا باطله نو د راغې لدینې جواب وکه حاصل دی جواب داده چې صاحب یو شیلان دی له دوه قدرتین او مستقلتینونه دا هل ته دا ده یو شین له قدرتین او مستقلتینونه دا هل ته باطل ده چې کلا په جهته واحده سره وي ولیکیم دلته خو جهت مختلف ده ځکه چې تعلق دی فیاله سر دي قدرت دی باري تعالی راغلی دی بیا تیبار الخلقه او تدغف يال سرى تعلقا اغدي قدره العبد راغلا دا بي اعتبار الكسب نو شي كلا بجهتين مختلفتين سر راغي فما هو باطل فهو ليس بلازمنا وما هو لازم اه فهو ليس بباطلنا لازم باطل ندا او باطل لازم ندا لهذا اشكاليات اعتراض وارده نس باقي فدي بندي باقی د ذکر کې چې د خبره باندې ځو پوینه سولم چې د یو قدرت تعلق هم راغی او د بل قدرت تعلق کم راغی یو د په جهاد دی خلق سره که بل د په جهاد دی کیس سره که چې د خلک او د کیس په مابین کې فرق شته نو شریح رحمت الله علی راغی په دروي طریقو سره د دې په مابین کې فرق وک نو ویلی چې د خلک او د کیس په مابین کې یو فرق ده چې خلک د الیتنی محتاجه اودا که کسب علی ته محتاج وی. لکه مثلا ضرب ده مثلا حرکت ده دا، نو داسه الله پیدا کین اغه ال نغواڑی خو لیکن چې کلی بنده بند کسب کین دا بخامه خفه یو علی سره وی غزو یی بندي په لرگی بندي بو وی ول په بلشي سره بو, وی وی وی وی وی وی. بلش سر بو نو حاصل دارا دا بخام بخامه یو ال غواڑی یو فرق دی خلق او د دا کسب داس چې ال کسب یو کون به ال تننا والخلق لا يكون بالاتنا يو فسبب اليسروي بل اليتني محتاجون دويم فرق اداره چې کسب دا, دا. دا واقعي دي په محل دي قدرت دي دغه کسب په محل دي قدرت دي دغه کسب کې چې دا کاسب ده محل دي قدرت دي کسب څوک وي کاسب او خلق دا واقعي دي دا واقعي نوي په محل دي قدرت دي خلق کې محل دی قدرت دی خلق دی دی خل قدرت چا کې موجوده هیڅ نو, محل دی, دی نو محل دی قدرت دی دی خلق باری تعالی ده نو اغا په محل دی قدرت دی دی خل کې قدرت په محل دی دغه خل کې نه سی باری تعالی ده بلکې اغا په جانب دی مخلوق کی وی. لکه مثال وایي زید حرکت کوي حرکت دی زید دی کاسب ده الله تعالی خالق ده الله تعالی چې خلق کړای دا, دا خل په ذات دي کې راغلی دا او که په مخلوق کې راغلی دا په مخلوق کې راغلی دا نو په محل دی قدرت دي خل کې نه ده چې خالق ده او دا بنده چې کسب وک نو هغه په محل دي قدرت دی دي کسب کې راغلی دا چې کسب ده د دې لپاره ثابت شوی دا نو سوله فر یو دویم فکر کې ده چې کسب داراجین په محل دي قدرت دی کسب کې چې کاسب ده او خلق دارازین هغه په محل دی قدرت دی خلک نه بلکې په غیر کې وو او دریم پر کې دادا دریم پر کې دادا چې خالق په دې پیال کې متفرید وي هغه چاته محتاج نه او کاسب هغه په دې خپل پیال متفرید متفرد نه خلک محتاج وي چې ګا الله پیدا قبول نکي ته کیسه کوي شه پو پیداله واکه سب کی اه قادر دا متفرد نه او په خلک دغه خالقه هغه متفرد بي. وینې نو په دروي تاریخو سره هغه د خلقه او د کیسه په مابین کې پرځای نه مګیاو چې دغه دی بنده تا چې دوه قدرتین متوجدي یو يو په یو جهت سره ده بل په بل جهت سره ده لهدازه اشكال او اعتراض وريده پتاستيږي کندا سا فرند له کته او ای او دارنګا دا او ای زمنه او دارنګا دا من قصدا په falo دي باري تعالی باندې چې ال اراده راغلي دا سره له بقا دي اختیاریت نه ال اراده راغلي دا نو معلوم اصل چې اراده به باري تعالی دا ختمون کی نه دا بلکی محققن ده اختیار ده پاره ده ثابت هون کده هم ده سوال رانه غیه فانقيلك سوك يا ايه فيات راس كلامنا لك ونلعب ده نستمانه دكه كيدل دي بندر فاره چدي فاعل بالاختيار لله كون هو مگر دا خبرات دي موجود دل فاره دي افعال بالقصد والاراده وقد سبق ومخد خبرته رسو وان الله تعالى مستقلنا الله مستقل ده فخلق افعالك او ايجاد افعالك ومعلومه او دا خبره معلومه وان المقدره الواحده هي مقدرنا داخلي جلاند القدرتين المستقلتين ناقلنا مجا ايلا كلامه في قوه هذا الكلام خبره خبرانسته په قوته او د دې كلام کې ومتانته او په مضبوطیاد د دې كلام کې چې دا مضبوط شکل ده الا انه خو لیکم خبره ده لما سبته بالبرهانه هر کلاصه په دلیل ثابت سيوا چې خالق الله تعالی ده و وبضروره ان لقدرت العبد و ارادته او بداه ته پرم ثابت ده چې د قدرت د عبد او د اراده لپاره دخلم راغلي ده په بعضی افعال کې لکه افعالی اختیاریه و مثال به نه لکه حرکت البتش په یو چا بند حمله کوي نو دا حرکت اختیاري ده کنه دونر بازو په بازو کې نه ویلکه حرکت دی ارتعاش یحتاجنا في التفصيل ومکه محتاج شوی په خلاصې دلو کې ان هاذ المزیقه لدغه تنګينه الل قول اغه وینا کول تابع ان الله خالقنا سالله تالا خالق او بندي كاسب ده وي پوینو سمپو په وتهقیقو نو تحقق د خبردارانه صرف العبد قدرته او اراده ته څرګرول دی بنده د خپل قدرته او د فعال لره د کسب ویل کیږي او موجوده ول دی الله تعالی دغه فعال لره رسول او رسول دغه اورش تعالی دینا دیتا خلق وی لیکیږي ول مقدور الواحد نو دغه یو مقدور هغه داخله لاندې قدرتینونه خو لیکن په جهتین مختلفتین سره نو دغه فعال مقدور دی الله تعالی دا په جهته ایجاد او د خلق سره او مقدور دی عبادت هغه په دی کسب سره و حاصل قدره من المانه دمران د زمانہ ضروري نه دا خو بدیه دا و الم نقدر اگر کدیمه کا قدرت نه دراغه علی ازید من ذالک فزیاده دی دی نب... علی ازید من ذالک فزیاده دی بند په بیان کې په تلخیص لای عباره المفصح په هم الله خ کولو عبارت کې چا غ ذااهیررهون کو له تحقیق د ک د فال د بندنا چې بند دا با په خلق اجااد الله تعلا سره ده سرله دینا چې د بنده دی پارم په دی کې اغا د قدرت اختار نه ثابت ده والله او د اوولما او د په پر کوو ک بين نه هم پهما بنددي خل خو دی ک سب ک مختلف عبارتونه دي لکه یو فرق دا کړی دا چې کسب د توې لکه چې واقع وی په الله سره او خلق لا بیا لتنا او د یو مدار دا چې کسب لکه چې هغه مقدورلره چې واقع وی په محل د قدرت دی کې سب کې څه حاصل ده او خلق هغه په محل د قدرت دی د خلق نه وی بلکې هغه په غیر کې وی ول کسب لا یس انفراد القادر به او کسب هغه شی وی چې انفراد تنه واړی د قادر پدې کې نه وی خلق ته محتاج والخلق يسيحو او دي خلق انفراد سيكي اغا دي كسبتا محتاجا نوي تي كوكوكي كسبقية وكي نكي دي خلق وليسي